не зникне з виду кипчаків, на здогінь йому ще дивитимуться, ще обговорюватиметься його приїзд. Усяке може бути. Не можна кинути і тіні підозри. Чим далі від'їжджав він від Кочів'я, тим більше тривога народжувалась у ньому. Зайдара! За Як він усе це переповість хлопцеві, Як наважиться сказати йому про смерть матері, про всі прокляття, що впали на його голову, про те, що він відлучений, чужий, родові, гнаний і згой? А лише зараз він збагнув, який насправді юний ще його товариш по мандрах? Бо ж різниця у вікові не мала значення у їхніх спільних дорогах, і лише тепер, лише ось спало Данилові це на думку. І він зрозумів, що доки Зайдаром стояв увесь степ, увесь його численний рід, усе плем'я кипчаків, ціла степова армія, уся частина цього великого, незнаного йому зовсім і чужого для нього світу, чужого досі, доки він не зустрівся з цим чортиням, яке раптом вивелося для нього близьким і дорогим зараз. Айдар здавався дорослішим, бо відчував себе певно, стояв на чомусь, мав опертя. А зараз? Незнані ніколи досі почуття охопили Данила. Не довелося йому бачити власних дітей. Зазнав він якихось батьківських почуттів тільки зраду. Хоча той був не так багато молодший, аби бути його сином. Раду справді був рідним, але був більше його другом і молодшим братом. А тут, тут усе мішалося. Цей хлопець був трохи молодший за Раду і став Данилові і товаришем, і соратником у боях, і майже сином. Хоч розділяло їх менше, років, ніж це було б насправді можливо. Такого сина Данило мати ще не міг, але... Так, так, але... Зараз він відчув уже відповідальність, незрозумілу, невиправдану, ніби нічим, але відповідальність за долю цього юнака, за його майбуття, за його життя. Так склалося, так вже склалося, що доля його нагадує мою, думав Данило. Дивовижно, але втратив він, як і я, і батька, і матір, як і я, гнаний і переслідуваний своїми чужими, тільки молодший, тільки ще юний, а все решта, може, то і не випадок. Що назвало так докупи? Може, все діється за якимись дивовижними законами, може, так мало бути, оскільки так є, але лишити його самого я більше не можу, не хочу і не можу. Все. Закличу його з собою на Україну, на Січ, на волю. Це єдине, що лишалося мені, що вибрав я, але що доля так розпорядилась, то... Не сам туди діставатимось, а з ним разом. І прийде його січове братство, як приймає кожного, хто готовий стати братом і другом, козакам, і житимемо, дасть Бог і раду, врятується колись, і Михайсько, і хтось із моїх хлопців ще, і будемо разом. Ми ще житимемо. Так, але ж не питав я його. Не знаю, що відповість мені на це кипчак. Не знаю, що у нього душі коїться зараз і що буде, коли я переповім йому все, що довідався від його родичів. У визначеному місті Данило повернув коня уздовж гори, знайшов стежку, про яку казав Айдар. І ще за годину був уже на узгір'ї, озирнувся, а я задерев. Виїхав верхи Айдар. Він був блідий, видно було, що зовсім не спав усю ніч, запалі очі, стислі вуста».